مر ابن الخطاب رضی اللہ عنہو انہا روایت تے دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ما من کم منہ دین نیشت پتاسو کیاو تن یتوزو چه دے اودس کوی فیبلغو آو فیس بغلوزو آدراوی شکو خب پورا اودسو کی سننک طریقی مطابق اودا اودس نپس چه اودس نفارق شو ثم يقولوا بهذه الوای اشهد الله اله الا الله وان محمدن عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تادعوس الله اله الا الله وان محمدن عبده ورسوله وفي روايه اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله. اشھدو گواہی کو اللہ الہ الا اللہ کی نشتا دے عبادت مستحق مگر دغه والله دے وحده یکیا عزیره لا شریک لہ سو کی سدارو برخیداری رشتہ واشھدو ان محمدن عبدو و رسول او گواہی تم چ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ رسول لے الا فتحت لہ ابواب الجنه السمانيه تو مگر کلاو بکړې شید د پاره دروازې د جنت غاټواړه يدخل من ايها شاءا د نکیږي بده پرز د قیامت د کمنه چيده د خوخه شي <pequeño> داغه رسول لویاجر دی وګوره او د سپ시다 دعا ویل په کار دی وګوره دی په نو وګوره علما او د کلی دی دی دیکه علماي کرام بوداوش شریف کی او مسند احمد کی او روایت داسم راغ لرے وی رفع نظره الیلس سماع اسمان پہ او قتل او داسب ہوئی خود اگا حدیث دیکی او سنت کی او رجل مجھول نو حدیث ضعیف تے نرابر بنو گوری بازی پاکی گوتن داسی کی حدیر پارم سن ثبوت نشتا بازی خلق داو دس نفس بوتنیغ کی او اسمان لگوری دا داوئی روځګوتی ني غول خو خبره په ذکری د روایاتو او کينګر اغلي صورت چ موږ ته پتړ او د اپر اسمان ته تصل روايت سندن ضعيف دي <تصف> نو صرف د دغ کلمي په ويلو اکتفا کیږي بار دي نګوري دا دی وای بار دي نګوري او دا کلمات دي وای دغه شان دي نه دام ثابت کی لکه دي کې مرعات او مرقات دا مرعات لیکلي دي دام راغلی دي ترمذی شریف کراغلی اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین بعض دا ذکر کړی چې دا دی مر سره وای او باندې کتاب راغلی سبحانك اللهم غرا لک روست دې ذکر کړی چې اللهم اجعلنی من التوابین وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَتْوَحِّرِينَ او دام راغلی سبحانک اللہم و بِهَمْنِكَ اشد واللہ الا اللہ انتاستغفر و کواتو بھی لیک دا الفاظم د اودس نفس ثابت تی هاک ازا رواہ مسلمن دا رنگ دا حدیث تی دی روایت کردے امام مسلم رحم اللہ فی صحیحی فقبل صحیح مسلم شریف کی والحمیدیو فی افراد مسلمن امام حمیدیم یا غزان تا انفرادی طور د مسلم شریف حدیث رئیس یمدا سیوی دی وکلا ابن لسیر فی جامع الرسول دارنگی ابن لسیر په جامع الرسول کې د غسان ذکر کړی هین د غسان ذکر کړی و ذکر شیخ محی الدین نووی رحمه الله او ذکر کړی دی شیخ محی الدین نووی رحم الله پاکر د حدیث د مسلم کې علامه روی ناهودا موږ چکم ریواات کړی وی وزادت ترمذی امام ترمذی دا الفاظ سوا کړی دي اللهم اجعلنی من التوابین الله اومې غرزه ذوب استنکنا من المتطهرین او غرزه ماد فاخانو نام والحدیث الذی او حدیث هغه رواه ما هی سننه في السحاح چې دا روایت محیو هی سننه کړی دي رحم الله پس صحه اوکی من تواضع احسن للذو چا چیو د سکو خيستا او د سيو او سيه او د سيو اله اخيري نورواه الترمذي وفي جامعه بعينه بعينه مان ترمذي ذکر کړي الا قلم اشهد قبل ان محمد مګر کلمه دا اشهدو مخکې دا ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امام ترمذی نے ذکر کړی وګوره دا ودس په ابتدا کې مسنون دعا سره بسم الله یا الحمدلله او کومنځ کې الله مغفرلی ذنوبی اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك وبارك لي في رزقي دا دعا ثابته ده او په آخر کې دا دعا غانش وو مرید <تصفيق> دین العلوا علماء او ذکر کړی چې دا د هرندام صرف قحو کوم دعاګان ذکر کړی دا په حدیثو کې ثابت نه دي په نو نه دي نوې کو سو کې نو دا باندې څو سنت طریقہ د مغ سره دعا داد لا سره دعا نو دا مسنون نه دا, دا په حدیثو کې ثابت نه لا او کوم کحل کو ورته حدیث ذکر کړی هغه سنګن ثابت نه دي نو کو سو نو دا استحباب او د مسنون والی په نیت تي